Мені це і раніше спадало на думку. Механічне свердло типу німецької дрельбольбера можна було давно зробити і не капарити. Мені лише лякало, що це трохи марудне діло. Нема доброго слюсарського начиння, але зрештою в кожного коваля знайдеться гострий майзель, молоток і шматок сталі. Інша справа, до кого звернутися. Головацький – нудний москвофіл. Іван Ловода, дурний радикал, грецько-чурбан-націоналіст, де вкажеться там і мітинг. Неохота самому сунутися під струмінь агітації. «Влипнеш», – казав Миткола. «Іти до Молотковського, то за горілкою. Якому Богові цей молиться, в селі не знають. Піду до Молотковського. Якщо й заведеться, то при чарці легше стерпіти». Я повертався від Шектмана і міркував, як би то краще розіграти Молотковського, аби одразу признався і було ясно, з ким маєш діло. А втім, навіщо довго гадати? При сучасній складності речей розгублює найпростіше. Із кузні виповзла, чупляючись за стріху, бура киптява, нині добре вугілля збога за пазухою. Прозоро Дивлячись у загартоване віконце, Молотковський роздмухував жар у горнилі. Шкіряний міх порипував охриплим баском, як жива істота. «Молотковський!» – гакнув я за паркан, ідіть ну сюди. Неквапно, витерши ганчірям руки, він пустився до мене, ідучи, розправляв плечі, покректував, і був він настільки буденний, природний що на мить зробилося шкода його, але задум був надто привабливий, щоб відступити. – Пане Молотковський, – запитав я, – ви яку секту підтримуєте? – Секту? Я маю на увазі партію. Я? Яку? Я соціаліст? Коли я дивився на його зажурене обличчя, мені здалося, що ця людина – так само далека від політики і стремління прилаштуватися до влади, як пень недогорілого каштана на нашому подвір'ї. «А чого, власне?» «У мене до вас діло», – поправився я. І питаю, бо всяких москвофілів здалека не хотів би бачити. «Соціаліст я, пане, повсюдо», – впевненіше і поважно сказав Молотковський і діловито відкашлявся. «То прошу вас». Двометровий, худий, мов скіпка, з оцупкуватими пальцями і прозорими спокійними очима, він пропустив мене вперед, причинив хвіртку, в кузні потягнувся до вікна за люлькою, подав пушку з тютюном. «Сідайте, прошу вас, ось стільчик. Тут трохи темнувато, я відчиню двері. Так не нервую, пане, повсюду. Нема чим вогню розвести» тільки й того, що цілими днями махаю коромислом. Щось вогка наша зима пробирає мокротою до кісток. Залізний брус міняв форму в його руках, як шматок глини. Коли я запитав, чи має він револьвер, щуки його підвелися блідим рум'янцем, ніби він винен, що прогрес минув колобродить. Та досить було показати вуглем на стіні, що й до чого, без зайвих слів приступив до роботи. Довгі, незграбні, мовчі руки перетворилися у вивірені точні механізми. Молотковський, забувшись, кумикав якусь пісеньку. Я попорпався в купі воєнного лому, вибираючи метал на деталі, та наслуховувався. Третього чую в селі, що співає. Загату причину Теклю і Молотковського. До Теклі під вікна мене вже не раз навертало. Вона співає, ходячи в хаті по колу, наче запряжена, заклавши за спину руки, згорбившись і виставивши вперед усміхнено скривлене обличчя, першого разу провивши гугнявим безрадісним голосом. Вийшли в полі косарі, косить ранком на зорі. Вона раптом пішла нам в метляючи ногами і диколементуючи. «Гей, ну те косарі, бо не рано почали, хоч не рано почали, та багато утяли».